Si us sembla, doncs anem al debat, perquè com, com diguin, és tard i bo nevar i per tant doncs, intentem que si ens queda temps per, per davant. el debat. és obert, per tant ha, eh, es tracta que tothom pugui fer eh, aportacions, eh, si són aportacions de manera que fossin breus, per tampoc no, no allargar-nos, i doncs, si són preguntes doncs, eh, podeu dirigir si van amb algun concret, si són, si són per tothom, a tothom, on podeu, no? és un debat que no, no, no, no té regles vinga, qui vol començar eh, perdona, deixa'm dir una cosa que sí que em, em deien abans eh, si, els que sigueu twitteros o sou més aficionats sabieu que us conviden a intervenir eh, en el debat amb hashtag debatmuseuampordà en, ja ho sabeu, a no? partir d'ara i fins quan vulgueu vinga, alguna pregunta Cazzo, video que ha saltato di moto ha saltato molte molte a pena a scampare. A la primera. Cosa sapo. A preparare. Una pocetera, a per la Karma que ha comentat una cosa que estic si d'acord amb ella és la casa a Empordà del funcionament que tenia, era partir li que la Casa Fuerza ens quedan en 4 dies i ara es convertirà en una oficina de turisme en una zona on no hi ha turistes ¿vale? Era un equipament que felicitàvem per aquest tasque que s'està fent, pues li queden 4 dies I l'altra cosa era per en Joan, eh, que comentaven que el museu d'alí doncs, ens arriba un milió de visitants crec que han fet una bona feina de difusió però aquest millor com a gairebé o una gran part entren al museu i quan surten del museu és tot el canvi és de Figueres no? i crec no només que això repercuteix en la resta de la cultura sinó també en la resta de la, de la societat de Figueres crec que el Museu de Lí ha fet la seva ben fent, ha fet bé la seva feina i crec que no sé si és la resta de la societat que no, sap, no ha sapigut aprofitar aquest, eh, aquesta gentada que tenim a Figueres no? i això ho parteix tant eh, des del comerç com a la cultura en general, la resta de la cultura que no és el moció d'aquí, amb no? dos comentaris només No, no jo ja ho trobem la Carme lamenta l'estat de la casa No No l'ha munyat Bé, jo, clar, a vegades és això, ben de fieses, i coses que potser no són certes, per tant, em disculpeu i eh, que no... Eh... Doncs m'imagino que no tothom marxa però vaja, el fenomen que descrius és el mateix fenomen que passa ara com sabeu, bueno, la Carme la vida Carme no està aquí perquè està a la inauguració del Museu de les Cultures del Món un museu que no sé per què s'inaugura ara perquè es gasten 7 milions d'euros quan la situació precària de Barcelona és brutal i que com si sí que estic a favor dels museus només faltaria però una, un dels arguments que diuen eh, des de l'Ajuntament és o, oh, és que, com que la gent, hi ha un millor de visitants del Picasso, entraven al Museu de les Cultures del Mundo. La pràctica és que segurament això no passarà així, perquè el Museu Tèxtil ja no restava allà davant i no, no tenia visitants. Totes aquestes coses que sempre són complexes, no? Però, però no en no tinc resposta. Dormet, no? sí. doncs jo em dic Cirollueca i pels que no ens coneixem sóc bibliotecari però abans d'ha estat eh, regidor de cultura de la ciutat de Figueres i, bé, doncs, això també em permet tenir algunes visions no? eh, eh, agrair moltíssim als organitzadors de l'acte, uau, el manifest és una mobilització que és magnífica i els ponents que han vingut diguéssim en el seu dissabte, no? amb el mal temps, etc. i es les passen fins a Figueres aquí per estar presents, compartir el seu coneixement és de xapó moltíssimes gràcies per la vostra vinculació en figueres que això ja, ja diguéssim ja són molts punts per, per la ciutat eh, molts de vosaltres doncs, eh, us heu referit a la classe política, no? a la casta no? i que ens enfons a les coses perquè són uns ignorants permeteu-me que agafi paraules vitals que estan sota donen força el, el discurs no? però penso que heu estat una mica injustos no? heu estat una mica injustos amb, amb, amb, amb aquest tipus de plantejament jo no vaig a cap llista electoral de les properes eleccions i, per tant, doncs, em trec aquella motxilla que portava i ja sóc molt lliure de dir el que vulgui. Eh, dit això, en aquesta, en aquesta sala hi tenim artistes, i tenim gestors culturals, ciutadans que tenim doncs, vincles emocionals amb la cultura, però també tenim, tenim molts de polítics en aquest moment aquí. I han vingut, han sacrificat el seu dissabte per venir a escoltar a veure què dèiem. I aquests senyors que estaran aquí, a partir del proper maig, juny, etc., tindran poder més o menys de decisió o com a mínim de, de control del que es faci, de, de fer proposicions eh, Tenim representants, jo diria, de tots els partits polítics que, que estaran presents en el, en, el, en el proper consistori amb excepció, i possiblement m'equivoqui i, i de manera disculpes, de l'actual equip de govern eh, Dit això, jo demanaria en aquests polítics que estan aquí, que han fet aquest esforç que els seus programes electorals i els compromisos de futur vinculin d'alguna manera algunes de les eleccions que es prenguin en, en plataformes com aquesta. Seria molt senzill que aquests representants que tenim eh, dels, dels ciutadans, entre els doncs, que vincro, doncs recollissin en els seus eh, programes electorals, en els electorals partit ja dic de, de la prèvia, eh, i posteriorment lògicament amb la seva acció de, de govern i o de control, doncs, les propostes que puguin sorgir de plataformes d'aquest estil. Això és relativament senzill. I, i no estem parlant de cap construcció estranya, ni, és a dir, no hem arribat a, a parlar de dedicar milions de coses, estem parlant simplement de dibuixar un model. Aquest model es poden dibuixar els propers tres mesos en consonància amb, les, amb els gestors culturals. I per últim, eh, més enllà d'això, eh, jo ja em fa l'efecte que tenim l'Anna Capellana aquí i no costaria res doncs, fer-li un super superaplaudiment d'abaraçada no?, per tot aquest, aquest moment una mica estrany que ha hagut de viure en aquesta etapa final del, del seu mandat al museu. No, es que desde la tabla yo creo que se han hecho comentarios muy críticos entre los políticos. Ella la... viene diciendo, no, entiendo, no donar responsabilidad supongo que los políticos... No, claro, yo quizás soy el que me ha quedado al medio, eh, pero ya, te, ya he dicho eh, que la política sin la cultura es eh, difícil, y al revés. El problema... El problema que hi ha aquí és que tampoc hem d'acabar de, de la mateixa manera que avui en dia la identitat, diguem-ne, de l'art és eh, esborradissa, també passa el mateix amb la política. I, malauradament, he vist al llarg d'aquests anys molts de la democràcia en sant, eh, la pèrdua d'un cert valor de la política. I una certa administrativitat de la política i, i això eh, és el que més se'n preocupa eh? perquè hi havia un espai ciutadà en el tardofranquisme que fa molts anys això, però hi havia com sentit a lo públic eh, híbrid, entre del públic privat i era més autèntic. Avui en dia això no, no, no passa. I això és que passar coses molt greus. per exemple, no s'han citat dues si t'he quedat amb el de, de problema de, del museu. L'espai on es va crear la generació anomenada dels 80s, eh, que era el lloc final dels 70 del grup conceptual, va ser l'espai de la Fundació de Joan Miró, on van néixer i com a laboratori els doncs Plenses, Barcelós, Pere Jaume, etc. Evidentment l'artista es fa en el seu estudi, però en lloc de l'espai públic i de la visibilitat era aquest i clar, 10 anys després o 15 anys després l'Espai Déu estava en el soterrani i en allà hi ha la botiga on es venen els objectes miró o un altre exemple eh, la seu de la Conselleria de Cultura es va inaugurar en el seu moment el, en, en un espai amb una acció que, i una acció que es deia Bèstia que intentava connectar amb els corrents neoexpressionistes emergents en aquell moment a Europa, de cultura nacional, eh, el Museu de Europa, amb una performance del Jordi Benito, que, parlava, que portava de títol el Màrtir, i baixava ell ple de sang i van acabar matant un porc. Imagina't, amb quina radicalitat. I en canvi avui és la sala de premsa del Departament de Cultura. Per tant, un avís a la institució museogràfica i un avís a la política l'art ha d'acabar sent una botiga i la política ha d'acabar sent l'ocupació de l'espai mediàtic tot i... Bueno, permeten-me, ja, ja que si parlo de Vicenç parlo jo no. No, jo, jo el Ciro, que el coneix el coneix per la seva banda professional no sabia que havia sigut polític però lamento que et sentis... O sigui, quan un, no, aquí no s'ha de sentir un, eh, igual que li deia el Josep, ojalà el locutor de ràdio fos un periodista de raça com el Josep Pallà, i ja, ara no ho dic per a fer. Eh, és aquí és el problema, no? Eh, connectant amb el que deia licenci, el problema d'aquest país és que eh, quan, eh, quan vam denunciar, o vaig denunciar, que s'anunciar o sigui, a la conselleria pensava posar de directora de Santa Mònica quan van descabaltar el Vicenç del Talló a la Viviana Vallbé, no és una broma. Ho sé, cap és que ho has de dir diguem, perquè no, no tinc proves, però ella li ha dit seré directora de Santa Mònica. Perquè l'aconselleria li li ha d'encarcar. Bé, bueno, hi ha uns registres en què eh, això es, es torna molt caòtic, però et diré una cosa, Clar que hi ha polítics que tenen formació. no, no, dic, no dic, Clar que hi polítics que tenen formació. Abans amb el Vicenys deia que bueno, era eh, conseller de Cultura que tenia formació. Però quan jo dic ignorants no ho dic tant per la seva formació pròpia com que el savi que ha dirigir un país o un, o un ajutament o d'allò es deixa aconsellar pels que han fet mèrits professionals. No es tracta de si el Consell de Cultura té, és molt bo, molt bo, si té molts estudis o pocs estudis. Uh, en a, a Catalunya ha arribat a ser president de Catalunya un senyor que només tenia pou. Al punt, potser perquè és amic meu. De no ho vull dir més. Uh, el problema d'aquest president de Catalunya no era que tingués pocs estudis. És que sabent que tenia pocs estudis, es va deixar assessorar per gent que tenia els mateixos estudis que Eh, jo del que em queixo és això, per tant a mi em demanen que vingui en plan això, però no eh, que sóc respectuós però bueno, és una mica el que està dir-ne no, el Vicenç no? Eh, eh, jo sempre dic que els que estem a la universitat sabem millor que ningú que passar per les nostres universitats precàries cada vegada pitjors no és símptoma d'estar ben preparats però sabeu aquesta notícia que corre com que és per Facebook no sé si veritat, que diu que hi ha 68 assessors del govern de Rajoy, que no tenen ni reguada escolar. Bé, I llavors quin mèrit han fet? del partit. Bé, això, no, això és intolerable. En tots els casos de tots els perlífones és intolerable. Has Has de sí. Bé, jo, jo no sé al eh, Museu d'Empordà quants papers ha de jugar o, si, o, quants, o quants institucions artístiques ha de tindre figueres sí, no sé, una cosa més que m'escapa però el que sí és clar és que les estructures que es creïn o que existeixen han de tindre recursos adequats perquè si no, si no hi ha pressupost per l'acció i ho dic en el sentit de, de dir, del fet eh? no de l'acció meva sinó del, del fet si, no, si no hi ha diners per fer per què volem a l'espai? per què volem institució. L'exemple, per mi, més sorprenent, de fa un, que un parell d'anys, el MACBA, que l'hem citat abans, a l'any que tenien la meitat de pressupost ha doblat l'espai. Quin sentit té això? Pot tenir un sentit polític, en el sentit que eh, la, la, la direcció va poder dir que havien doblat l'espai. Però per què? Si tenien la meitat de pressupost, per tant, una quarta o octava part en proporció a l'espai. L'espai en si no és res. No és res, absolutament. Inclús, la institució és un concepte, tu pots fer una cosa fora de l'edifici físic de la institució treballant per la institució, si la institució et dona les eines per treballar. I un de les eines, totes les eines passen per recursos, i els recursos són diners. S'han de trobar els diners. I tenim un problema en Bolgreu, per exemple, amb el que jo organitzo, més de la metà dels diners són privats, i això és una pena. Per què hem passat del dret a la caritat? Buscar els diners privats és demanar caritat i per més que algunes persones atinerades molt simpàtiques que ens donen diners per fer estiguin molt bé estem demanant caritat, no estem exigint el nostre dret i aquí tenim un problema polític eh? els diners han de tornar a la cultura de la proporció que sigui necessari ara aquesta necessitat també s'ha de modular perquè per exemple als anys 80, que el Vicenç ha, ha esmentat eh, Alcem Kieffer, Peng, Sandro Gia, tots aquests artistes treballaven directament, feien pintures de uns demanys ja directament per museus, per una xarxa de museus immensa que hi ha a Europa, museus públics, eh? perquè aquí no és com als Estats Units. A Europa potser hi ha 500 o segurament més museus públics en col·lecció que compraven directament aquests artistes que ja feien la, la forma directament per aquest museu, el format pel museu. El que, vull, el que vull dir això és que a vegades la idea de que l'artista crea lliurement sense pensar en el context no és veritat, l'artista treballa segons el que se li ofereix les possibilitats que se li ofereixen i moltes vegades a l'artista se li ha veure o se li fet pensar que si produïa gran i espectacular tenia més possibilitats quan això és un error a l'artista hi ha d'anar recursos i aquests recursos han de buscar d'una forma que sigui legítima és dir, que no sigui caritat eh? hem de trobar la manera Eh, jo penso que aquí hi ha un problema de distribució de recursos, no? No només, perquè to, tots tenim la sensació de que no hi ha recursos, aquí hi ha un problema de distribució. Abans el, el, el Joan ha, ha dit que avui s'inaugura eh, el Museu de les Cultures del Món. Eh, costarà anualment un milió i de, per, per mantenir-ho. O sigui, ha costat 7 milions i mig d'euros, de, la construcció, la remodelació i no sé què, i serà un milió... Amb aquests diners, o sigui, i, i per descomptat que serà un museu fantàstic, però amb aquests diners es podria fer moltíssima cosa en, en, en tot el territori. Eh, estic d'acord de que, que és necessari aquest, a, a, aquesta distribució dels recursos d'una altra manera, perquè si no, no farem res. El que tindrem són unes, unes carcasses fantàstiques i, i, de totes maneres, també... Hem de, hem de pensar en que eh, hem de reinventar-nos també en aquest moment, eh? Jo penso que eh, durant molts anys eh, jo no sóc de la idea que hem tingut més del que calia, ni molt menys, perquè jo penso que no és així i que, i que els ajuts eren els que calien. Però eh, ens, ha, ens ha deixat en un moment de, de poca d'esperar massa de que la solució vingui dada no? o sigui, donada en aquest moment jo penso que i sobretot els artistes hem de continuar treballant i hem de continuar reinventant-nos i, i treballar en col·laboració sobretot el treball en col·laboració jo penso que aquest moment és la clau no? i després reivindicar per descomptat que, que, que el, el, el, eh, les despeses en cultura no poden ser despeses per per turisme, ni par que és el que és el, el, el Museu de les Cultures del Món, serà un museu per turisme. I, i és un museu també per, per finançar segons quines col·leccions privades. O sigui, això és un, un escàndol. O sigui, absolutament, no? Ara, ara, ara, només, si, em deixeu, si em deixeu dir només una cosa molt greu, uh, és que tant a l'Empordà com a Barcelona, com a tot Catalunya, fixeu-vos que eh, aquesta banalització de la cultura, aquesta administratitis, la burocratització, tots aquests mals que, que amb Nora estem molt d'acord perquè com eh, si que com a queixa, però com a queixa positiva. És a dir, el sector, ens hem de fer autocrítica, tot el sector, perquè és cert que quan hi va haver algun de la construcció, també hi va haver algun de la cultura. i tothom, hòstia, que que vivim, per tant, hem de, hem, hem de veure que, bueno, no sé si és veritat el que deien d'Egid, que l'art inèix del constreïment i molt de la llibertat, i potser l'art ha estat mort durant tots aquests anys de tanta opulència i per tant la hem de tornar. Però hem de fer autocrítica, retondament, autocr i l'única manera és treballar, i treballar amb, amb xarxa, no? En col·laboració. En col·laboració. En col·laboració. No, per tornar a dir, que tot això, el problema jo crec que dels polítics que estan manant ara, que generalment són del mateix partit, amb trànsfogues inclòs, però d'un no mateix partit, eh, fixeu-vos que estan eh, apostant, com havia fet el president Pujol durant tants anys, a mirar cap al passat. Museu de les Cultures del Món, eh, bueno, diguem, no? cap al passat. I jo dic, si aquests, si aquests partits, si aquests pudis, i si realment fossin independentistes, estarien mirant per construir el futur, els museus del futur. Uh, bueno, a partir del que deia Vicenç molt ben dit, no?, que hem de mirar el passat, el present i el futur, però és que el futur uh, aquí s'ha menys tingut i el futur qui l'està fent? Els artistes, la societat, els, els crítics, els pensadors, els periodistes que estem vivint ara i que hauríem de construir ara, tot això està quedant de polític dem demagògic, per tant, no en cap una frase. M'acaba el Vicenç que anava a la és que m'ha canviat la cara el saber que hi el eh, representant dels partits polítics en aquí, i per tant eh... no, no, no ho he dit per, per una reflexió positiva en aquest cas eh? o crítica o autocrítica eh, perquè eh, com abans deia, crec que el que cal no és desmuntar sinó fer i reformular. Llavors, és evident que el Museu de l'Empordà té unes obligacions perquè té un patrimoni, però és bo que avui a través de l'art es li vegi el coneixement. I per tant anem cap a la vessant no només de producció d'objectes, sinó de coneixement, innovació, eh? el que tu fa referència. I en efecte és així. Llavors, la gran tentació que hi ha, i aquesta ja va passant als anys 80, és que mai està acabat. I la gran sort de la cultura catalana és que és inacabada. Fic la catalana perquè ja hi entre Figueres, però perquè és un problema més general. I segurament el problema de la modernitat, o l'avantatge de la modernitat, és que es volen la seva utopia i per tant té un desig, perquè s'està acabat malament raig. En canvi, l'esforç de racionalitat ens porta a dibuixar d'una manera impecable com creure que aquest anàlisi que fem i aquest dibuix de mapes i centres i tot plegat amb allò acabem d'alguna manera les necessitats que hi ha. I aquesta voluntat això passa normalment amb les ments constructores i és una de les responsabilitats de la política. Des d'aquest punt de vista, el neocentisme va intentar dibuixar unes mancances i un dèficit i la Generalitat, quan arriba, restauda, després de molts anys d'un intent de genocidi, no oblidem, eh, voluntari, i, i amb una enorme eficàcia, en el moment que torna a instal·lar-se es fa un macrodibuix dels diversos equipaments dinàmics, però també mous oleus, del que era necessari. I per tant, en els anys 80 es va dibuixar això. Jo recordo en aquells moments eh, que vaig tenir viu una relacions amb la, el Departament de Cultura eh, a través de que eh, convergència tenia poc intel·lectual l'gent del món de la cultura a la seva base i ens van convocar amb uns quants que eren heterodoxs. alguns dels quals van acceptar el punt de vista del diàleg, vull dir, que no estàvem en allà per representar o un sindicat o un partit sinó que érem gent disposada al diàleg vinguessin on vinguessin i va ser en aquell moment quan, després del Mat Scanner que ja havia dibuixat els macromousoleus i per tant el necessari museu de contemporani, el MENAC el que avui en diuen estructures d'estat sí? hem tingut 20 anys o 30 per fer les estructures d'estat i jo us dic al tanto, avui estem reivindicant l'estructura d'estat, l'únic que calen són els calés o les estructures d'Estat, i ja hi són, ja hi són, no solament això, la, el, el les competències culturals estan traspassades, el que no està traspassat és el caler. Per tant, hem d'assumir una part de la responsabilitat sobre de quina manera reorganitzem els nostres recursos. Llavors, clar que no pot ser més gran del que ets. Sí, i amb això, eh, per això deia, vaig a fer un missatge. Tot lògic és dir, anem a refondar el museu, fotem un equipament nou i rop, i acord. Jo com que estava al costat dels artistes, que és on estic, i no dels empresaris que fumaven puros i tenien autos i tot plegat, ja sé que la vida vull ser pobra, Jo estic al costat de l'art, si no em dedicaria a una altra cosa. Sí? Un no es pot fotre riu, però la majoria passen gana. O fan lo que poden. I és així, però alimentem aquesta societat que dèiem del coneixement. Per tant, el gran risc avui és el de gastar els calés amb la infraestructura. I per això tant, perquè el problema no és fer un museu, sinó saber, en relació a les polítiques culturals d'avui, que està ple d'artistes, de museòlegs, de gestors, de crítics, etc., quin tipus d'estructura necessitem, que ens costa molt de diners, i si que tenen en canvi valactivitat, a, a la innovació igual igü. I cal eh, per acabar observar algunes relacions que passen al món, críticament, però cal observar el que passa en el món de la innovació eh, tecnocientífica. Jo he vist laboratoris on han fett coses extraordinàries, que han canviat la relació de pares i fills i de parelles i tot plegat. i avui estan canviant la medicina, en laboratoris, eh, aquest espai dividit per 10 i 5 païs se n'ha de mirar món. I han canviat el món aquesta gent. I el Mardes va inaugurar 8. I el Museu del Disseny és indigna per la ciutat de Barcelona que reclama capital del món del Disseny. Però un edifici a puta mare. Però dintre què hi ha? Què hi ha? 4 pallaringues de, so de la societat civil que les ha dipositat a les institucions. És una pallaringa tot això. Sota una exposició sobre moda i no hi ha ningun vestit d'home. Collons, s'ústia, <ríe> és un disbarat. Per tant, eh, reflexió cara a la part política, menys estructura i reflexió sobre els models culturals. Jo abans de continuar, només un, un apunt pels membres de la taula i disculpeu-vos si, no, si no us hem donat a, a aquest marc Uh, la, la taula sorgeix de, de, de la present situació d'incertesa en el que es troba el museu. Uh, vam considerar que, que era bo parlar-ne, pogués escoltar la vostra opinió professional i justament des, de, des del sector cultural uh, és recorrent aquesta acusació que fem els polítics que potser parlen sense coneixement de causa no, o no coneixen prou de prop de la cultura i justament vam tenir molt clar que volíem convidar-los eh, eh, a que hi fossin avui aquí i des, de, des del fòrum de debat d'Empordanesos per la Cultura agrair a tots els que hi sou i que heu fet el, el gest de venir aquí eh, a sentir doncs, l'opinió de, del, del sector cultural que considerem que, que és important que aquest debat sigui plural per, per, poder, per, per poder avançar justament. I una mica reprenent el fil de, de lo que deies tu Vicenç, també eh, comentar que potser a Figueres eh, no només tenim un problema amb el Museu de l'Empordà, sinó que tenim un problema eh, quan parlem de cultura en general perquè eh, hem dit que eh, hi ha unes estructures d'estats i si parlem de país i calen uns pressupostos. El problema que tenim a Figueres és que aquesta estructura és pràcticament inexistent. No tenim estructura i no tenim un pla director, no només d'un museu, sinó en quina direcció volem caminar culturalment. No, no hi ha eh, un, un, un, un, un eix... A seguir, ni, ni hi ha un, una relació dels equipaments i és podem dir una mica un, un desori i això a nivell de ciutat, una ciutat com Figueres amb la projecció mm, turística de la ciutat i amb, amb un eix com més el Museu de Lí, que no ho hàgim sabut estructurar aquestes alçades és, és realment preocupant al meu entendre més, més enllà del tema Museu de l'Emport No, no, no, Bé, en tot cas primer de tot eh, bueno, demanar disculpes si un cas el meu comentari que he fet abans una mica irònic sobre, sobre els polítics que a vegades t'adonin cada 4 anys evidentment era el punt irònic eh, Cristina, jo em sembla que el problema ara parlo que nivell de, de museus eh, i una mica la veu del diable també el problema que planteja de que Figueres no té planificació o no té un pla el trobem a molts llocs. Barcelona avui ara està inaugurant un museu que ha costat el Copón. I de fet l'han tingut que fer nou perquè en el seu moment no van voler políticament pagar la col·lecció del que hi havia que funcionava la mar de bé. I van, van permetre que la col·lecció s'ha nès en una sobresa. I és molta casualitat que a pocs mesos d'eleccions, si inauguri no, el model del disseny, que és una vergonya, el que és l'edifici, no? i aquest museu. Ens hem trobat moltes vegades que encara ara, per sort, gràcies a la crisi, sembla que va una mica desapareixent aquesta moda d'anar a buscar la l'apatum d'arquitecte perquè et faci la gran caixa per després ubicar o guardar i ja veurem què. I això en el seu moment en el Matbe és el que també va passar. Hem de tenir una mica la memòria històrica. Moltes vegades s'han sí fet equipaments sense planificar a nivell de Catalunya. Ja fa temps que també des del sector diem que caldria una planificació a nivell del país de museus, perquè tampoc no pot ser, però que cada, cada municipi vulgui tenir doncs, el seu museu, sigui monogràfic o no sigui monogràfic, perquè què passa? Llavors no prou recursos per, per mantenir-se, ja no només a nivell local, sinó torno a fer referència a l'obligació d'aquest de, desplegament de la llei de museu de, de la Generalitat que, entre altres coses, per exemple, la Generalitat estaria obligada a tenir uns centres d'atenció museus, el SAM, repartit per tot Catalunya, i hores d'ara, com ja fa gairebé més de deu anys aquesta llei, doncs, no hi són tots els que caldria ser-hi. Cal que cada municipi tingui el seu equipament. Estic parlant només de museus, eh? perquè en tot cas és el sector que, que, que en tot cas li puc donar veu. Doncs pues poder no, però si aquesta planificació a nivell de Catalunya, ja no només a nivell de Figueres o a nivell d'altres municipis, a nivell de Catalunya tampoc hi és. Ara, des de l'agència catalana de patrimoni, hi ha alguns projectes o unes idees que volen doncs, a partir d'uns museus posem-los a l'etiqueta de nacionals que pengin tota una sèrie de xarxes de museus monogràfics, museu marítim, museu d'optologia, museu etnològic o... Oh. veurem com acaba, perquè, en fi, l'experiència que tenim ara d'aquesta nova agència massa bona no és. I repeteixo que estic fem veu de diable, eh? però en tot cas també les coses bones i dolentes, i de l'associació com que volem defensar el que és el gremi no sempre ens en sortim, o no sempre ens en fan cas. I l'últim comentari, eh, referent altra vegada a, a, a amb els polítics, encara eh, ara una mica de remordiments pel comentaris que hem fet. Però en tot cas el que no pot ser, i és el que ha dit abans en Joan, és que en processos de, de selecció de directors, directores, siguem políticament correctes, per museus nacionals, com ara ha sigut ara els últims, la, les últimes seleccions que s'han fet, doncs que més del 50% del tribunal siguin polítics i que hi ha un sol tècnic o en tot cas que siguin minoritaris Llavors, o que es facin concursos a convocatòria a nivell internacional i curiosament surti un de casa que pot ser que resulta que té vincles bastant directes amb un alt càrrec del Ministeri que li agradava tocar el piano, per exemple. Bé, doncs que potser sí, que potser és bo, que potser aquestes persones són bones, però és el que dèiem, és a dir, potser els processos no es fan de forma transparent. Bueno, Bé, a partir d'aquí acabo, perquè podria estar empalmant una cosa amb l'altra, però en tot cas el tema de planificació, i a que si a part tots hem de tenir museus o si o cada municipi potser és correcte, potser cal fer una planificació general, Tornar a reinventar-nos, treballar en xarxa, no pensar que els diners ens cauen del cel perquè ja no, ja no ens acaben. Potser l'administració ja no en donarà bastants. També hauríem de parlar de la llei de mecenatge, per exemple, que estem en un país en què no s'acaba d'aplicar com en altres països d'Europa i a partir d'aquí també una cultura d'empresaris eh? no només el que deia abans un ton irònic de polítics que fan el que poden i a partir d'aquí els meus respectes però en tot cas també des de l'empresa privada que si no te pot fer-hi un te pot fer diners també cal que apostin i creguin en la cultura que la cultura és educar el que potser ja hi ha una casta de gent que interessa que la gent no estigui educada jo deixo el vídeo si, jo us volia agrair aquest pensament compartit des de les diferents parcel·les que heu anat, heu anat aportant quan us vam convidar ja, ja era la nostra invenció. intenció eh, recollint el, els primers comentaris d'en Joan eh, respecte als pares de l'escola aquí tampoc hi ha els pares de l'escola qui haurien de ser eh, tots tenim molt clar que de la manera en què s'ha operat sí. aquests agents polítics, aquests executors que hi ha hagut en aquest procés de dissolució del Consorci Seria bastant, que seria bastant equànim que no, els que som aquí que no ha estat la manera que s'havia d'operar. No? Eh, on és l'interlocutor? Qui és el que ha decidit i el que ha executat? De qui no hi és? No? Se l'ha convidat? I, bueno, perquè ja és una absència. No, no hi és cap pregunta. Eh? Ho vull deixar clar i que, que es digui, que s'escolti. No? Això per un cantó. Llavors. A mi m'interessava, eh, i suposo bueno, personalment, això de que us poséssiu a pensar en paral·lel i que ens aportéssiu coses, primer de qüestions més tècniques, ha del tema del concurs, en què bueno, aquesta opció més, més institucional i ha sortit aquesta opció més, més, més fuxiana, per dir-ho així, que no? aquí no, no ens posaríem tant d'acord, cosa que ja em sembla bé, ja podríem entrar més, però una cosa que en general també molt... Això és en quan els continguts, no? Tot i que la Carme ja ha començat dient com, com de fet és així, com l'Anna... Sempre, el Museu de l'Alportat no se li pot demanar tot perquè. perquè el que hi ha és el que hi ha a nivell d'espai, a nivells de recursos, etc etc. Però sí que és veritat que quan ha contingut a dir, quin tipus d'equipament de otxa, veig que hi ha hagut un acord profund que l'heu formulat des de llocs molt diferents. No? Sempre ha estat aquesta posta híbrida, la nora va formular no hi ha generació, no hi és artistes emergents o no emergents. No? pensar des d'un lloc o des d'un altre o generar un pic de reflexió o de coneixement o des d'un altre el Vicenç invocava els tres temps verbals i a més a més el condicional i posava un quart, el magnífic, el sí i la diferència entre la memòria i l'innovació innovació també dèieu que o sigui, que quan ha contingut, quan què ha de ser un tipus d'equipament o què ha de fer visible, quins tipus de coneixement o recepta, recerca de fer visible un museu aquestes característiques en una ciutat, ves que hi ha un acord profund. No? Tots us situa en aquest lloc híbrid. Hi no? ha ja desmunta categories de memòria, passat, present, patrimonial, art contemporani. No, no, no. no. Ja es, tracta, no? es genera des d'un altre lloc. D'altra banda, jo penso que en els últims anys també hi es feia. Sembla que la trajectòria l'hem estat ha estat apostat per aquí i, i per això ja hem pogut veure exposicions magnífiques que a Barcelona s'han vist, com, com deia en Joan, etc. M'ha agradat molt escoltar aquest tipus de coses de... invocant aquest museu de, de Montalbán. La perversió és comptar el nombre de visitants, em sembla extraordinari, em sembla pervers, realment. O això, com el, el allunyeu de mi els que del, del sagrat em volen fer indústria. No? O sigui, Bueno, no tinc cap pregunta concret, veig que esteu profundament, perquè he dient, eh? el contingut ha d'anar per aquí, en les maneres suposo que només estaríem tots d'acord, aquí s'ha desmantellat una entitat autònoma, que era un consorci relativament autònoma, eh? posem cometes, però Però clar, no tenim els interlocutors aquí, de manera que és, és, és una bombolla d'aquestes a l'aire. Eh? no és no cap pregunta en concret però volia, sobretot volia deixar dit això aquesta manca d'interlocutor I... i bueno i tota aquesta afinitat no? que veig que tots heu tot unat apuntant en aquesta línia formulada diferent, no? gràcies Sí, no, com a meva pregunta no, no és una contesta però no, era una petita reflexió respecte a més a més ara que sé que hi ha polítics penso que és jo me m'he alegrat molt eh? saben que hi ha polítics perquè penso que el que s'ha dit ha, ha estat molt contundent i crec que la nova política ha de ser d'una altra manera, clarament. No? Eh, però bé, bueno, eh, en el que estàs dient tu jo penso que s'ha de reforçar aquesta idea de que el Museu de l'Empordà no, eh, que és un museu que, que, que conté un, un espai patrimonial molt important i un espai d'art contemporani, no només és perquè eh, no hi ha més espais en, en el territori sinó perquè és un bon model o sigui, que el model híbrid és un model importantíssim o sigui que no és només eh, en una pregunta que se'm feia a mi era eh, si l'art contemporània havia, havia d'estar per separat i jo penso que això és una pauta importantíssima i que des de fa dècades se nos està explicant és una necessitat de la societat que necessita eh, transversalitat en molts sentits, no? I de la mateixa manera que cultura, educació, innovació ha d'estar lligada eh? i ha d'estar absolutament... i no, no podem deixar de pensar que un museu eh, i no només el, el tema de, del contar els visitants és una, és una papanatada sinó que eh, el, la disseminació del museu ha de ser una altra, no necessàriament la gent que va allà a visitar-lo, sinó l'espai museístic, l'espai cultural, l'espai de producció de, de la cultura, no és l'espai aquell concret, sinó el que se dissemina i, i on abarca i on arriba i el que transforma. Ja o sea, que en aquest sentit jo penso que hem de transformar absolutament el sentit de lo que són cada un dels espais per separar ¿no? ah, M'ha admitit Nora ah, ah, jo, jo no sé si se li heu hagi polítics aquí o no perquè saps què passa? mentre d'aquí hi hauris persones ah, en realitat nosaltres aquí venim a fer política també, estem fent política aquí el problema és si els polítics fan de partit. Aquest és el problema. És a dir, segueixen consignes d'algú que està en un despatx que a la cultura li importa molt poc perquè en general els partits o sigui, la cultura no aporta vots. O sigui, això que diem és que, eh, que, que ells inauguren perquè hi ha una jo crec que no, que a mi és per això. <cười> Perdó, o s'equivoquen. No el no aporta vots. Malauradament, eh, tant d'haver arribat el moment en què una política cultural faci que un partit... Eh, perquè jo, jo no sóc antisistema, o sigui, estem en una democràcia botànica, bé eh, que ho farem, no, no, no hi ha massa d'allò. Per tant, eh, sí, vinguts, però insisteixo, i si no us sentiu insultats perquè jo sóc molt respectuós i tinc amics en la política. El que, el que dic és que, com que no ho sabeu tot, perquè jo tampoc, eh?, perquè jo no vinc aquí dient, No, no, com que no ho sabeu tot, assessoreu-vos i deixeu-vos històries de que el que ha vingut abans ho ha fet pitjor que vosaltres. Perquè aquest és el gran problema. El desmantellament del museu que dirigia l'Anna Capella s'ha desmantellat sense una proposta eh, feta. Aquest és el problema. Com es va desmantellar Santa Mònica i fins ara, no sé quan fa 3 anys, i fins ara no s'ha fet un concurs que ha guanyat el Jaume Reus per fer un nou projecte. Igual que, que es desmantella el CCB i es nombra perquè tu dius, l'única que no ens hem posat d'acord el Vicenç i jo, el i jo estem d'acord amb tot, jo crec sí, sí, sí, sí. no, però que segur que ens posarien d'acord perquè jo ja, ja entenc quan ell diu el concurs no, no vol dir que sigui la panacea, no, però el que sabem que està malament és que es, nom, que es nomeni a dir bueno tampoc, podria ser que sortís bé però que és insostenible que es nomeni a dir el senyor Vicenç Villatoro perquè això vol dir que Convenència i Unió no té res a oferir a, la, a, a Catalunya. Res. Perquè Vicenç Villator, amb tots els meus respectes, ha passat per tots els hores que ens la I, I va deixar l'Institut Ramon Llull perquè s'havia de dedicar a fer una novel·la. I malauradament ja l'ha acabat. com que eh, en, en Ingeta ha tocat dos temps un el contradir de cada dels sí, polítics, sí. ja que no estem atensant molt amb ells, de que sí que la cultura de nebots i ho voto per funció si amb els programes solidaris. Per tant, tingueu en compte. Vull diria que molta gent que hi ha votes. Per tant, aposteu per la cultura en els vostres programes i ho votarem. Un. Dures, tornem el tema de concursos. En el cas d'un museu, que és que ens ocupa, s'ha de fer per llei el concurs. La llei de museus hi exigeix. En, punt, en un punt de, de la llei, els museus de l'administració pública els processos de selecció de personal tenint superior a museus han de els processos de selecció de personal han de contenir proves de dients per acreditar la de coneixements específics en museologia, perquè és l'apartat 1, que ja ho indicat en o sigui, Per llei s'ha de fer concurs, s'ha de fer un procés de selecció. El recomanen que sigui per concurs, que s'ha de tenir titulació superior, que s'ha de tenir estudis específics en museologia. Hi ha un decret que fa una numeració de 10 punts de coneixements específics en museologia que s'ha de fer. Per tant, és per exigència legal que hi ha dhaver un director i hi ha de unes característiques que s'ha de ser correctament per primer. Més, més si no s'acompanya aquest punt, eh, pot deixar de ser un museu. O sigui, hi ha un registre de museus que exigeix que eh, cada museu tingui una sèrie de requisits. I una és aquesta. Per llei eh, s'ha de directora, totes aquestes característiques, i així es pot estar en el registre de museus. I això... Per què és important? És important perquè eh, va associat a línies de finançament. Tots estan que és important tenir en compte els recursos. Es pot tenir recursos, hi ha vies de finançament pròpies a lo que són les xarxes o museus, i hi ha línies de finançament pròpies d'altres tipus que fins ara s'hi han optat. Si, si se treballa no només en línia de museus i de patrimoni per tenir coincidència de les realitats que donen per als museus, és per una raó, per tenir per completar l'educació que aporta l'Ajuntament, que és, si sàpiga, ha sigut fins ara només la meitat del pressupost. Per completar la terminitat hi han hagut les línies de finançaments en museus i altres eh, que han afavorat l'acte contemporani. Això és important de saber d'on t'ha la l'esquerra. I per això, de vegades, aquests models híbrids de fèiem una mica d'activitat d'aquest fitut o una mica d'activitat de l'altre és un que permet que el conjunt pugui regeixir econòmicament i a nivell de continu. Sí, no, només... No? Sí. A més, mica amb la línia de les dues de la Cristina per, mi, per posar en context que aquesta taula que estem fent avui, trobada, Ve una mica com a, com a reacció, no tant a la idea o el plantejament de poder canviar la línia d'un museu o poder entrar en una nova etapa, que això és ben lícit i sobretot és necessari, però veiem que és una època que ha canviat, que ens hem de repensar moltes coses, sinó molt per les formes en què s'ha fet, i que això ens ha, a molta gent ens ha fet pensar que no podia acabar bé de cap manera. Primer de tot, que no podem endavant sense com a mínim reconèixer i tindre en compte el que s'ha fins al moment. de Aquestes no, accions que ens va assentar molt malament a molta gent per respecte a la direcció que hi havia hagut, i hi tanta gent que hi havia treballat allà, ha, que podria ser un de per la de comunicació. Eh, Algo així com comencem de zero perquè aquí no s'ha fet res malament. Si comencem que volem fer algun nou sense que no en res el que s'ha fet, quan a més a més, tothom sap que sí que hi molta feina, això és un mal, mal pressall. El següent pas després és la indefinició, en com es van plantejar les coses si no hi havia res a darrere. No, Desmuntar una, una, una estructura si no una cosa pensar abans i, i si pot ser consensuada i, i pressupostada. Bé, això no hi era. Però a més a més el llenguatge, i tot, la, la, la, si tot estava suportat amb una mena d'arguments no?, del llenguatge del màrqueting, això és una cosa més d'ara doncs, del present i de que tothom tira per aquí. A les, les últimes eh, intervencions de l'alcaldessa sobre aquest tema parlava d'artistes quilòmetre zero, indefinicions com un museu que s'ha d'apui als requeriments dels temps actuals com són aquests requeriments dels temps actuals i tota aquesta indefinició i a més a més un tercer pas que és el que li van altres un procés participatiu és una llàstima que no hagi vingut aquí ningú de l'Ajuntament bé, si hi havia una persona que és qui està conduint aquest suposat procés participatiu tancat amb un grup que ha dit l'Ajuntament havia de ser però que ha marxat és una llàstima perquè jo tenia ganes de preguntar-li que l'Ajuntament va informar de res, ni qui forma part d'aquest grup, ni què es busquen, ni quins terminis es treballarà, i no els agrada molt poder eh? fer-lo participar no? no, fins fer dies o alguna cosa sobre I després, per últim, que, fet que és un tema general, s'ha parlat de l'estructura que és un, és un mal general a Catalunya, és veritat, però jo penso que Figueres és especialment delicat, perquè sí que és veritat que és un mal a l'arreu, però ens veiem en el nostre entorn i estem molt pitjor que Girona, que a Olot, que a Becnomes, a nivell recursos humans, de recursos naturales, que és el mateix. Llavors el Museu d'Emporà, l'atac, com si diguéssim la manera de funciona del Museu Lampurà, no és només una cosa ideològica, de dir, bueno, o la manera de fer-ho d'abans no hi ha res, no es reconeixen la feina, sinó a més a més és molt delicat, perquè és dit, a banda de la biblioteca, que és un equipament que funciona molt bé, i que a més a més quedem molt empautats per llei, i tothom sap molt bé com va la biblioteca, i té una bona resposta social, i el Museu d'Emporà, negativament, que tenim una mica de complir on dic els estàndards del que s'estava fent a Catalunya. No? Llavors, això és el que ens ha fet poc. Com si haguéssim, hòstia, si això us rebenten d'aquesta manera, ho anem. I anem a l'últim pas, que és la cosa aquesta de la cultura com a, com a, com a eina per sortir a la premsa, perquè vinguen els turistes, i deixar a banda tota la part educativa, social, etc. I això és una mica el que penso que és general, però no només de Figueres, i que preocupa molt, i que segurament el que ens ha de portar és a portesa, tornar fer un per tornar a definir què és la cultura i què és l'espectacle i què és l'entreteniment no són les fronteres i si és qui són, clar, nosaltres en alguns moments, però la tendència és que la cultura són uns esdeveniments que passen dos tres dies de determinat moment de l'any, que porten gent al poble, que eh, venem, venem uns quants dinars al restaurant, unes quantes nits a l'hotel i ja està. Això segurament és promoció econòmica i diu que no s'hagi de fer. i nos en el cas d'un festival que s'ha dotat amb molts diners, que jo no discutiré que pugui ser efectiu com a eina de promoció econòmica, però sí que discutiria que això no està d'estar posat a de dintre pel que és la cultura, sinó sobrement és un festival que entra dintre dels pressupostos de promoció econòmica, i llavors ells haurien de veure com es fa la promoció, si o sigui fent fires d'agrícoles o fent festivals de múltiplo. Llavors, mi, aquesta barreja de conceptes és el que fa patir una mica, que és generable més aquí a Figueres. Llavors, segurament, hem de fer l'esforç de poder dir, intentar eh, definir què és cultura i de partir d'aquí com el podem fer en relació I tot això ha greujat perquè Figueres no té, ni ha tingut mai interès per tenir una escola d'art que fa de la cultura, de la gènere base. i Fa molt d'anys que estem demanant als artistes que estaria bé que hi hagués una escola, encara que fos com l'escola de la Mercè Girona una cosa així, és més vehiculés una mica tot el tova gens interessada en aquest món de la cultura, un jove que comença a interessar-se, no? Això es sembla cap a la facultat. O sí, sigui, tot això greujejat com a l'idea que vivim en una ciutat molt desèrtica en nivell cultural. O sí, sigui, que realment no usava del bordero, però vagès en aquest sentit. Normal. Hola, ja oh, buenas. Eh, bueno, eh vega al tercer dia Sí, jo que tenia una idea, no?, per, per les coses que esteu comentant, els problemes que feia ben fet. jo pensava, veure, teniu un museu de l'Empordà, que, bueno, jo no sé, però potser presidia, sí, el museu de Barcelona, el museu de Londres. Crec que és un mau nom, perquè exactament, perdoneu-me, perquè nosaltres aquí, segurament, ja a una d'una mica d'incultura, de desconeixement de la realitat, i disculpeu, no?, però penso, a veure, que hi ha un museu de l'Empordà que posem dintre quatre quadres d'una època, quatre vers, quatre i no per aquest, sinó hi hauria un museu de Londres. Jo vaig a Londres no vaig al museu de Londres, perquè hi pot haver un metro, unes dies a metro allà posades, no, no sé exactament, no vaig a Girona, museu de Girona, no, segurament vaig al museu dels veus, vaig al museu d'algun de... tema, de la Targuissa, no sé. Normalment el que hem tingut la tendència, tingut la tendència a posar un nom per, per tòpic, no? per tema, museu i el tema. Aleshores, jo m'enfoco cap allà, m'interessa aquell tema i vaig, a... vaig allà. Bueno, aquí penso que a veure, un... té molta força la ciutat d'Olot, no? pels museus, per, per la pintura que hi ha hagut, el desenvolupament, com estàs mencionant l'escola d'Olot, no, per exemple, o l'acadèmia Olot, o a Girona, i aquí ha quedat una mica, potser, terra de ningú. No? Aleshores, jo bueno, sí, estava pensant en projectes grans, esteu parlant d'estructurar no? la zona. Aleshores, estava pensant en projectes com el del, del cuiner de, de, de Roses, no? L'Adrià, que vol fer un gran projecte i tal, jo estava pensant. Bueno, aquí per no ho d'una manera que el museu sigui un museu de recerca, i però exclusivament de recerca, de recerca del tema de tot el que sigui de l'Empordà. És a dir, una mica de pape o no sé, d'Empúries, i que no se localitzi tot a Empúries. I es faci una cosa a una universitat, poder enviar gent perquè faci recerca. O sigui, un museu de recerca, que sigui que incloui passat i que inclogui futur. I això és un tipus de museu que, jo no sé, però potser és una xerrada, o no? potser ja es fa, és una xerrada, però eh, un museu de recerca de l'Empordà. I que això pugui ser copiat a arreu de Catalunya, es pugui fer una xarxa. No sé, un és, és precisament de recerca, que no sigui de, o sigui de l'Empordà, però que, que uneixi universitat, estudis, nous tractaments de la imatge de, i de l'art, no? per la gent jove, a vegades parlarem per a la gent jove que, que més al passat, que és un passat molt interessant aquí amb el futur, que ho entenem, no? Sí, sí, sí, sí. Una ràpida i d'acord amb apuntar una cosa a la Carme. El Museu de l'Empordà no és museu, per tant, no està submès a cap llei. És un museu registrat, per tant, és una museu registrat. Sí, sí, sí. Ai, doncs, es borro, Una altra cosa que volia dir. No, cap problema. No, esborro. A veure, el que venia és que jo venien aquí a respondre aquesta pregunta. M'agradaria dir alguna cosa del que jo penso al Museu d'Empordà. Estem tots teoritzant, estic patint coses que, que tots sabem no? i que tots estem d'acord. Bueno, més o menys discaparem amb alguna cosa, però tots venim aquí a respondre aquesta pregunta. No? A mi me van fer anar amb una altra. Fer Vaig voler anar a veure què passava amb una altra. Eh? que també vam voler respondre una pregunta que després hi que han escrit el que no han dit no? Ells el que ells del que enllà van dir el que sota la pensa. per tant jo m'agradaria que aquí també sortíssim coses, aquí diguéssim coses aquí apuntéssim coses realment i que poguéssim utilitzar el que surti d'aquí de moment estem tots divagant dient, tots sabem, pensem, creiem però no, no estem contestant això no? jo veig últimament aquesta pregunta aquí escrita i no l'estem contestant i després, si la contestem, aquí li direm com ho explicarem i com ens en cas. Jo, de pitjor de peus de terra, no? a veure com ho solucionem. Ah, hola, bon dia. Precisa, el que estava dit una... Doncs és veritat, quin museu de l'Empordà vol? Perquè aquí de moment hem parlat molt, i molt bé, des de la taula, amb moltes aportacions, però els artistes, hi ha part de la Nora, que ens explicat, que és de l'Associació d'Artistes Visuals, tampoc han tingut peu, no hem estat absolutament res. No? Jo crec que aquí n'hi ha uns quants artistes que podríem, podríem parlar una mica, perquè coneixem molt bé el tema, perquè ja hem exposat, perquè coneixem la seva, la seva directora, la última que hi ha a l'Anna Capella, i, eh, jo, a títol personal, dic una mica que, que eh, quines mancances podria tenir el, el museu. I això bueno, no és només el museu de l'Empordà, sinó, m'imagino, com el de llocs. Com que s'exposen en un museu a, a, a l'Empordà o en un altre lloc, en una galèria o qualsevol lloc, la mancança que hi ha és que tu puguis exportar la teva obra en un altre lloc. Això molt difícil. Últimament s'estava ja, ja fent, eh, bé, bueno, sé que hi ha coses com el Franz Art i coses eh, d'aquest tipus que els artistes podien, podien sortir una mica de, de lo que és la comarca, però eh, antigament això era una cosa com molt i molt difícil. Bé, bueno, això per un, per un cantor. Un altre cantor és que com tu es poses en un museu també, el, el que fan és que tu tens que donar una obra, però a títol d'aquest tu tens que donar una obra o sigui, el més normal és que te comprin l'obra, o així s'hi volia de ser. Um, um, un altre tema, que ja que estic aquí, ho <coughs> una mica. Doncs um, jo crec que um, fer molt de, de centres culturals tampoc és bo. El millor és fer una sola cosa ben feta, o sigui que aprofitar, com deia la Carme, pues el museu, perquè està superben ubicat, i potser fer-hi unes quantes reformes per dintre seria més que suficient. Um, en quan ha dit el, el Joan Vicenç de que hi ha museus a tots els pobles això també, vull dir, quin gasto quin gasto més horrible no? quan comencem amb qualsevol poble de res, el museu de jo què sé, de, de Tela Botifarra el museu del no sé què vull dir, qui és que va veure això bé, bueno, sí, esclar, del seu públic però no, no crec que culturalment sigui massa interessant no, no sé si falta alguna cosa però parlo de parlar i passo al micro a, a veure si un artista vol alguna cosa que no agradaria molt Gracias. Sí. Disculpa, ¿cómo que puede de centellargará y ensaya tres preguntas, acá ensayaste preguntas de hoy, una respuesta Sí, bueno, Ahora. yo me niego a hablar con artista. Eh. Primera reflexió eh, sobre la relació política amb la situació que estem. Hem agraït o s'ha agraït la presència dels polítics, està molt bé, però això és com, imagineu-vos que anem tots a pujar el, a la mola i quan arribem a dalt diem especialment a treure molts polítics que hagin pujat. Vull pujar, els que hem vingut fins aquí hem fet exactament els mateixos passos per arribar fins aquí. Està molt bé que vinguin, però l'esforç que hem fet per arribar fins aquí, que és el que es pot agrair, és a tots el mateix. Siguis artista, siguis polític. És el mateix. El que sí que, a partir de la idea què fem amb el Museu de l'Empordà, jo no sé exactament, i és el que s'ha de parlar, què fem amb el museu, tímul, museu però el que sí que, eh, això no, no t'ho puc respondre, però sí que eh, m'agradaria dir una cosa, i és el mètode. Els científics saben que el mètode decideix molt el resultat. En aquest cas, el que estem parlant és de mètode. El que ha passat és que si tu tens un plat, el trenques i després dius va, nois, anem a veure com es fa el plat. Imagineu-vos que el resultat és que el millor mètode que havia és el que hi havia fins ara. Què passa? Què passaria? Ho descartem ja d'entrada això? Això per una banda. l'altra, el bagatge històric, eh, parlem d'ICI, està molt bé, però l'ICI el valor que té és quan s'enfronta amb la realitat. El resultat d'ICI i realitat és el que és la química. Aquí està la química, perquè l'ICI sol tampoc funciona. Què passa? Tenim un bagatge del museu. Tots aquests anys hi ha hagut un bagatge que és, és resultat de l'ICI amb la realitat o Si sigui, podem tenir moltes idees però al final el que mana és el que passarà de veritat què passa quan decidim oblidar aquest passat i diem anem a començar de zero estem perdent una, una pota molt important que és l'experiència podem anar dient, si volem un museu així no gens, però el que sí que ja està clar és que moltes d'aquestes coses que esteu dient aquí ja us les heu plantejat tots vosaltres moltes vegades i en la gestió us heu trobat amb problemes amb la gestió que us heu trobat amb problemes. Vosaltres són diferents els problemes dels quals troba, s'ha trobat l'Anna Capella en el Museu de l'Homprogar. Oblidar tot això és un error per construir. Estem intentant construir, però hi ha una pota molt clara que és l'experiència. I hem decidit, amb el mètode que s'ha utilitzat, s'ha decidit no utilitzar això. Jo crec que eh, el... Que el, el, el kit de la qüestió és el mètode que s'està utilitzant i el, la possibilitat de canvi en què això sigui més interessant està en canviar el mètode. És una llàstima que no hi siguin les persones que estan decidint aquests moviments no hi siguin. I una cosa que a mi eh, m'ha sorprès molt és que eh, m'ha arribat eh, la, la idea de que els que estem moviment organitzant aquestes coses estem polititzats o sigui, la raó per la que no venen és perquè nosaltres estem polititzats els polítics no venen aquí perquè la societat civil que està organitzant això està polititzada bueno, algú vol <sum> si em sembla que hem de la reuniós o tres paraules que hi havia jo m'espero a l'altre Sí. Hola. Hola, bon dia, he tregut aquesta taula és de ser de recepcions que s'hi van succeint i eh, bé, amb la meva passant més documentalista jo volia fer una mena d'introducció recordat que el Museu Empordà és un museu, un llegat i un passat eh, important, eh? que de fet es va final al 1946, però la, llavor, la primera llavor va ser el 1875, quan un professor de l'escola d'Humanitats a eh, l'aula de dibuix va decidir començar a demanar donacions a l'Antoni Masferrer per crear tota la seva aula de dibuix una sèrie d'obres eh, que tenim llegat a disposició dels futurs artistes, pintors i artesans. Eh? I eh, aquest llegat es van augmentant, fins i tot van entrar els dipòsits del Museu del Prado. De fet, gent eh, important empordaneros com el Rao Aude Nadeu van federacions, en Joan Total, etc. Van entrar obres com l'obres de Lluís Rigal, de Martí Alzina, de Nicolau Rauric, Raurí, bueno, peces que malauradament al llarg de la Guerra Civil s'han pues, perdut, perquè hi havia un fons important. És a dir, que la primera, primera llaua del Museu de l'Empordà primer era la necessitat de la docència. Eh? i de tenir l'abast perquè en aquests moments la gent doncs, eh, desplaçar-se lluny era molt complicat i com que no podia fer cursos de lluny tampoc hi havia mitjans econòmics hi havia aquest interès ja a l'Empordà d'aquesta docència, d'aquesta necessitat i estimació per la pintura. Ten un salt en el temps, en Josep Puig Pujadas, que va ser un dels puntals de la cultura a l'Empordà eh? Uh, doncs ell tenia el cap de tot el Museu de l'Empordà i en una de les seves reflexions deia la meva aspiració és que hi ha un bon monó de l'Empordà aquí Figueres on s'encavissin les obres dels artistes de casa nostra i afegeix amb una insignificància jo ja n'ompliria un parell de sales les seves pròpies d'art, de pintura, de col·lecció finalment el 1946 desfunda el primer director és en Ramon Reig eh? i allà doncs ell comença a adquirir tota una sèrie d'aquarelles a Manuel Bruneta un article del 1947 ja està dient quina orientació pot tenir aquest museu de l'Empordà i adverteix, si no, si hi ha un al·lubión, eh? un comú d'objectes eh? que llavors no li tindrem un discurs o un sentit. En aquest moment ja comencen les excavacions arqueològiques i la moció de la fotografia no serà possible, eh? el llarg de tan important a l'Empordà, però que és un referent eh? a, a nivell... Ara, posant aquesta distància, que avui crec que la tenim que tenir a nivell eh, català, de fet l'Empordà juga un paper molt important i de fet aquestes exposicions de teix que s'han fet al llarg d'aquests set anys ens han permès veure la potencialitat i l'importància de l'Empordà i també que hi una escola empordanesa i que hi ha personatges tan importants com hi ha personatges tan importants que hi ha personatges republicans, pederalistes eh, que eh, són la llavor també d'una cultura catalana. Eh? Jo crec que el que ens deia Vicenç Altaïó els, els tres temps verbals són necessaris però aquest present i aquest llegat que tenim a dins al mur de l'Empordà és molt important i per altra banda jo ara aquests dies pues, m'he dedicat doncs a, fer, eh, a fer revisió de premsa i m'han adonat que aquest museu ha tingut sempre molts alts i baixos i que molt probablement mai ningú se l'ha agafat en sèrie i que el Museu de l'Empordà realment mai ha sigut el Museu de l'Empordà és a dir, que en el seu interior, a la seva col·lecció permanent, mèdic s'ha explicat l'Empordà tota la seva autoritat segurament molt possiblement és a causa d'això de, de motius doncs, econòmics, de motius que ha tingut que fer tots els papers de l'AUCA i això és un gran esgotament però gràcies a aquestes exposicions de tesi han permès veure la profunditat i la importància de cap a quina direcció fa per aquest Museu de Per mi jo crec que això és una llum eh, molt interessant i que és un camí a seguir. I completament d'acord amb la Carme Seix, doncs, aquesta enfoc, aquesta reflexió que feia ella, doncs, que aquest, des d'aquest Museu de no tant sols s'hauria de gestionar-se mateix, sinó la Casa Natal, també eh, la Casa eh, Escurxedor, eh, la Casa Empordà com un centre d'art contemporani, perquè els pintors, els artistes vius que treballen, eh, això ja era doncs també una... Un, una eh, un punt de reflexió i d'inquietud del mateix Cuix Cujadas. El petit Salvador Dalí es va formar en la col·lecció del mateix Cuix pujades i d'aquesta inquietud d'adreçar, d'ensenyar, d'acompanyament cap a aquest món creatiu tan important. Per tant, jo crec que, en el fons la qüestió és com us ho van portar. Realment no ens l'hem agafat prou seriosament. I que hem de tenir la consciència doncs, que tenim tot un patrimoni eh, pues, comarcal i també aquest enfoc de lo que l'emportar a nivell de Catalunya. Eh? Tenim uns grans lliadors amb una industrialitat increïble més enllà de d'Ali. Eh? Hi ha una funció didàctica també important i una funció d'obrir doncs, nous camins també als artistes que van fer-hi. Hi ha dues preguntes, una no, de eh, tu? Tu em volies fer també? O no? Si sí. sí, passes el, el micro. Alguna, ¿Alguna paraula més? Bé, doncs amb aquestes dues i després anem per tancar la taula Bé, a mi el que em preocupa més és l'aplicació del model, és dir, potser seu model és el model, en aquest cas no? i jo crec que és soluble idees com per dissenyar un possible futur del Museu de l'Empordat, tranquil·lament però eh, és dir, eh, per exemple, hem viscut el noixement de l'agència patrimoni per exemple, alguna màxima que és eh, sostenibilitzar el patrimoni algú pot estar d'acord això? tothom, penso el problema és la aplicació això. perquè quan aquesta gent de et diu s'acabava la cerca, hem de producte dius, ep, això ja ja no convertir o com dius, hem anat a una competició de números que són dos falsos, no doncs entenem eh? a l'hora de comptabilitzar els visitants? perquè si diguem, per exemple i ara amb, amb el meu territori que doncs, el museu de Girona, de Girona té 50.000 visitants però 40.000 venen de l'exposició de flors això no són visitants d'un museu això són usuaris d'un equipament i s'hauria de diferenciar això o si sigui estem jugant al solitari estem tenint tapes eh? per tant, si això s'incentiva des de l'administració ha poc i a poc i a poc tinc la sort d'estar allà treballant i diu perquè el museu de, de l'Ill té milions de visitants i el Museu d'Empúries no arriba de 200.000 jo crec que és una pregunta i si estem valorant el Museu d'Empúries pel que fa de caixa amb visitants, malament anem sinó com valorar que està activant econòmicament una zona a partir d'un element cultural eh? i nosaltres vam fer un estudi sobre la col·lència de visitants a un equip i era l'únic que era capaç de generar un visitant finalista és dir, que té com a menció principal venir a visitar unes mercòries és capaç de gastar-se X diners per fer això. Per tant, aquest model, eh, jo penso que tot el que s'ha dit, el podem construir. I potser interessa que no hi hagi un model, sinó una aplicació. És a dir, en alguns al principi s'ha de fer un director i hem de tenir una idea de què volem Que després poden conviure amb multiples coses, i jo ho hem viscut. Poden conviure amb la mirada persistent de tot aquest llargat però podem viure amb els existents emergents perquè estan projectant aquest futur per tant eh, tampoc jo penso que hem d'esperar la fórmula màgica és a dir, no, no podem esperar que tinguin tota la feina aquesta cosa ho hem de construir des d'aquí però tenim molt clar que això s'ha de dissenyar i que la demanda diguem d'aquesta jornada seria això és a dir, que no es dissenyi d'esquenes el seu públic potencial, el seu usuari, el seu marc d'esquena eh, immediat i que tampoc no es volem apropiar d'aquesta jornada sinó que la fem oberta i la fem extensible perquè per sort això s'està gravant i el que no ha vingut sempre pot mirar-ho eh? i apensa segurament alguna cosa més i avall jo que m'he sentit el tampoc es tracta d'arribar a no ens havíem plantejat com arribar a unes conclusions, etc. però jo crec que podem perfectament assumir. Ho parlo en nom de més gent i no sé si d'allò, però es pot fer un recull de, de coses que s'ha dient. I, bueno, en tot cas, es pot ser arribar a la premsa i... i... La premsa ja és, també, però no recollint una intervenció d'allà darrere que deia Val, val" i tot això que. no? Bueno. Doncs com a mínim es pot fer un recull, es pot articular, la farem arribar i qui es doni per interpel·lat dels diferents agents polítics doncs, que, que s'hi dongui jo no? només això sí, Seguin amb que dius és a dir, jo crec que hi ha unes coses que, que sí que són coincidències entre tots els assistents jo estava apuntant aquí i crec que per tant és molt que de alguna manera doncs, es, es difongui un resum d'aquest debat però és evident que, que ha sortit un primer tema que és la idea de, de definir la política cultural de la ciutat i això es pot fer també, es fa, també és un pla director per tant que és una idea que em sembla que hi ha estat de coincidència hi ha un segon element que és el tema de que si tenim un museu ha de tenir la direcció professional amb les petites imatges que vulgui sobre el tema del concurs però està clar que hi ha la direcció professional d'experts en, en tema de museus hi ha un tercer element que crec que ha de bé clar que queda clar, no podem prescindir el passat, n'hem d'aprendre i per tant hem tingut 17 anys d'una gestió que, o milions d'assistents aquí que, que considerem que està molt positiva però en tot cas debatim, debatim amb, amb qui ens fa, fa falta veure si hi ha llacunes o no i cap on s'ha de reorientar però per tant aprofitem el passat per aprendre aquest és un, un altre important. Un altre element que ha sortit aquí és, és veritat hi ha una desconfiança probablement entre la classe política i dir, la, o, o l'estat cultural. Eh, això, i ho deia molt bé el Vicenç d'Altaïó, és un tema a posar sobre la taula i probablement s'han de buscar la, les bases perquè hem parlat aquí de polítics en, en, en general i generalitat sempre sempre negatiu. Evidentment hi ha polítics de diferents partits, de diferents ideologies i diferents taranars i per tant seria injust també posar-los tots al mateix sac. Per tant, crec que sí, però que sí que es constata és aquesta separació o, aquest, o, aquest, o aquesta diferència. No? i avui en fin, globalment per acabar aquest debat no han de acabar aquí, jo crec que és bo que que hi hagi vies per perquè continuï, des que hi hagi un resum d'aquest debat que es hi es a la xarxa, des de que s'ha grabat i i per tant es, es pot continuar i des de que els propis organitzadors puguin continuar-ho, eh, perquè, eh, en fin, que precisament perquè no està obert el tema de, de, de, de, del del del futur del Museu de d'Ampurdà entre tots i hem de continuar I, Acabar no sé, doncs davant de, de la taula hi ha hagut ara vàries preguntes, no sé si hi ha alguna cosa més que voleu afegir o que jo apuntar. No, m'agradaria retomar el que ha comentat Jordi. Jo. Sí, eh, perquè jo abans de venir eh, vaig estar 10 dies consultant, preguntant a, a la gent, artistes, gestors, eh, què pensaven en Museu de l'Empordà, justament per la pregunta. I clar, tothom deia, volem que continuem el que és millorat, perquè tot és millorable, o ja, tot és millorable. Eh, I aquí estava apuntant algunes coses que deia la gent, per exemple, eh, treballar més el tema de la memòria, eh, treballar el tema pedagògic amb més intensitat, treballar més amb el context, el context eh, que no és Treballar el context no és necessàriament que hagi més artistes de, de, de la zona, sinó que s'estudia el context. Això és, és, és una cosa molt important que ja es feia, però... El que estic dient és que la majoria de la gent el que deia era, volem el que era i més, o sigui, sea, el que era i més. Eh, Clar, i, com a, i ara sí que parlo com a president de l'Associació d'Artistes Visuals, eh, jo crec que hi ha una cosa que hem de reclamar i, i exigir, que és un projecte. Qual és el projecte que hi ha ara? Ja, hi ha un projecte, un projecte clar? Ja, el que no pot ser és que hagi un canvi en, un, eh, en, en, en una institució i que no hagi projecte. Perquè ara estem reclamant, eh, d'alguna manera, el pla eh, director però el gran director és una cosa molt complexa i que requereix molt de temps, o sigui, eh, però bé, bueno, que es pot fer i que s'ha de fer, però el que ha d'haver ara, ara ja, és un projecte, és un projecte de, de, en què consisteix aquest projecte. I l'altra cosa que jo crec que hem de reclamar també, i ja s'ha parlat molt aquí, és que, les, que els procediments siguin democràtics i amb, amb, amb, amb absoluta nitidesa de, de, de, de legal, eh, si, si més no legal ja que tenim a més a més, una legalitat que empara aquesta situació o sigui, que jo penso que això és fonamental a mi m'agradaria saber qual és el projecte que hi ha ara del, del museu o sigui, bueno, això, això s'ha d'exigir el que no podem és és quedar bueno, i ara, no sé què hem de exigir sí, sí, el projecte que hi ha i en tot cas, bueno fem una, una trobada per debatre aquest projecte, en tot cas no sé, era no simplement sé. doncs, escolteu, moltes gràcies crec que ha sigut una jornada de prou intensa, han sortit pausides jo crec que, precisament l'interès és que sí, és un primer debat que és un debat obert i que n'hi pot haver d'altres i que aquí no, no està tracta de decidir la, la, la política cultural des espais tancats sinó precisament eh, amb la participació de tot. Gràcies a tots.